agradecido. Chego pola organización. Todo nós temos pois a sorte de que nos veña a falar Xu Severuis Gómez, director do Servizo sí. de Galicia. Eh, bueno, cunha trayectoria nos medios de comunicación longa, e que por lo tanto pode ser un dos que vais pode dicir que máis sabe xa é dos que máis podo decir sobre os medios de comunicación e o idioma galego esencialmente porque estamos aquí un pouco pois para iso e que pasa? bueno, pois que xuxo xuxo como os podo decir eh, fundador do diario de papel eh, anteriormente ao diario de papel do diario chamémosle das novas tecnologías e dos novos medios de comunicación que era o xornal.com era rural traballou como redactor chefe de servicio e redactor chefe de sección redactor chefe e director do diario Valor de Galicia entre os 1987 e 1999 foi director de comunicación de publicacións e de comunicación do grupo Z até o 2003 onde se tiña incorporado en 1999 como director editorial da división de imprensa diaria, foi xefe de sección de economía e coordinador do suplemento Economía e Finanza da Dove Galicia entre 87 e 7, 95. Logo, nos anos 98 99 xeceu como director editorial do Grupo Voz o que entón pertenecían a 4 xornais e a emisora de Radio Fui consellero de, de, Galicia, de, de, Baleales, de Abra de Galicia, IME, de Leales de Galicia, e xornado unha límite, galmente. No plano académico, dirigido un curso de Nauín, no 98, sobre o sector da comunicación. E foi profesor do máster en xornalismo da Universidade de La Coruña, así como mesmo da Comisión de Medios de Comunicación da Fundación de Axuda contra a Drogadicción. Tamén erotou dos libros dos quais sublinhamos A vueltas con España, Galicia, ante a Comunidade Agrónica Europea, Economía das Comunidades Autónomas é Galicia. Coito, por lo tanto, que sobre de todo o seu conhecimento e a súa experiencia nos medios de comunicación e sobre de todo aquí en Galicia unha temática propia referente ao noso país, a nosa terra, pois nos fai tremendamente nos enriquece nos arretece tremendamente a posibilidad de telo connosco e de escoltar o que nos pode decir que pode ser moito moito moito por eh, tanto o cual a boca é que fale gracias bueno eh, eh, boas tardes a todos eh, salta a que xo xo por de amigo meu por eso di dito estas cosas porque xo non agora bueno volvos volvo a retaudar no? en en realidad Eh, José Luis eh, eh, quero agradecer esas palabras e eh, tamén facendo o, o, o facho porque unha por, por convidarme é eh, eh, outra por por, porque estes aí ¿no? porque se si vos non estuverais aí pois pues, eh, a nesta cidade eh, as cousas serían serían doutos xeitos ¿no? e eh, como tampouco hai moitas iniciativas deste de de tipo e eh, eh, eh, cada vez Um, se observa que non son que axa máis pues, creo que o, o, o gran mérito e o gran patronismo é eh, o vos e tamén o, o de quen fai que isto funcione no? o xa sea, que moitas gracias a, a todos eu vos a falar un pouco de, de, mérito, de medios de comunicación tamén de galego xa abra un pouco máis de medios de comunicación se queredes Eh, non entenderei non cansarvos moito. Eh, o que vos vou contarme contar enseguido unha acompañada dunha presentación, entón xeito que podedes tamén seguir agardo que se que se desde aí. É que eh despois pues, pois intercambiar todas as impresións que quedades tanto sobre este que falamos como sobre outras cousas eh, que vos parezan eh vos vos eh, entón eh, para aceitar un poucas as cousas ¿no? en, en, en números aproximados o, o galego eh, ocupa moi pouco tanto se si o mediramos en tempo na radios e nas televisións como se si o mediramos o que seria peor digamos que na, na prensa na prensa diaria poderíamos establecer un nivel medio o 2% sendo realmente xenerosos eh, é tamén importante eh, sublinhar que a creación dos medios públicos de, de Galicia a comezos dos, dos anos eh, 80 eh, pois pues que agora por, por tanto, estamos celebrando 25 aniversario no caso da da, da radio galega televisión como a un pouco posterior bueno, os medios Eh, públicos marcaron antes e despois, na medida en que eh, o uso do, do galego alo menos no que a radio pública eh, a radio galega e eh, a televisión de Galicia eh, en total, Hubo, hubo dúvidas mm, daquela, eh, sobre este asunto, pero bueno, felizmente co esforzo co traballo de alguns, entón eu creo que habría que lembrar o papel daquela de Xoxoxx Barreiro pois eh, quedou, quedou bueno, pois para sempre eh, hai arraigado que os medios públicos de Galicia alo menos se expresen en, en galego o cal non quere decir que a veces eh, bueno eu, por exemplo teñe a oportunidade de estar na radio galega todas as semanas un debate matinal e son que decir que non hai xa tamén personas que se expresan en castellano sobre todo nos últimos tempos non quero decir que sea un problema eh, grave pero vamos, é, unha, é, unha, é un feito que está aí e que coincide pues, con outro tipo de fenómenos que eu creo que están na, na mente de, de todos ainda así eh, a pesar dos esforzos dos medios públicos e do que supuxeron digamos que no o, o do idioma no conxunto do, do sistema mediático eh, está moi por debaixo do do, do do propio peso do galego na, na sociedade isto mm, bueno, ten basicamente moitas explicacións eu intentarei aproximarme a algunas delas e seguramente a moitas outras non, non, vou a, non vou a chegar tampouco pretendo Eh, ser eh, exaustivo eh, sobre todas as causas porque probablemente que, que hai moitas eh, eu diría que a, a principal é que non hai moita vontade nin por parte dos medios nin, nin se calda por parte dos dos receptores que de decir eso que hai entre o público, entre a audiencia rechazo, algo eu diría que non non creo que haxa un, un gran rechazo Está atopou con unha gran paixón. Non hai unha demanda o, eh dunha sociedade eh, civil eh creo penso que mm, noutros momentos de de da transición, outros momentos dos coletos da da da recuperación da democracia, creo que eh, vivimos momentos cando menos de máis paixón que, que actual. No Natural, estamos además nunha circunstancia moi enxeral adversa eh co galego no que, como sabedes, pois por primeira vez desde que desde que temos eh, autonomía en Galicia, o galego eh, digamos que perde peso no a, por decisións eh institucionais. Isto eh esto é, é un fenómeno eh, novo non acontecerá ni siquiera con Fraga, que viña de ser digamos ministro de, de Franco. Eh, con Fraga digamos que foi posible un mínimo eh, consenso que, en estos momentos se está eh, rachando, tamén porque eh, no poder está unha nova xeración Eh, que digamos que bueno, pues, ten outras ideas distintas con respecto a, ao o idioma, que eu supo que tamén con respecto a Galicia, e que además o o fai sin complexo. Isto eu creo que é un fenómeno político eh nódios. No Eso non quere decir tamén que co paso do tempo non se producirán avances. Hm, se cadran inesperados noutro momento nesta cidade, por exemplo pois vivimos unha, unha longa etapa de, despois de, de ser unha cidade pois, con, con moitas raíces para, para co galego saís adiante bueno, pois toda unha era política de Paco Vázquez supuxou pois, non precisamente avances non todo o contrario e eh? hai que constatar o feito de que á chegada lo, do nacionalismo o poder municipal, que en realidad nós tamos a gobernar na nuestra cidade, isto todo coñecido. O primeiro alcalde, o primeiro alcalde da democracia fuera un nacionalista, pero bueno, eran outros tempos, digamos que agora, bueno, pois na Coruña iteron certos eh, avances que mm, noutros momentos non foron posibles. Es decir que non todo, non todo indudablemente es o plano institucional é negativo parte é negativo para Galicia pero na medida en que entre os concellos poden facer cousas, pero moitas menos que desde o poder eh, autonómico, eu creo que esa circunstancia é especialmente eh, significativa é que tamén ten que ver, digamos, despois, non só o que acontece ás administracións públicas, o que acontece, no sino sen que a cultura que se crea arredores. Tamén, por lo tanto, eh os medios de eh, comunicación Pero o que eu queria decir é que en Galicia non hai o xe relleitamento que un partido da Champions se retransmita en, en, en galego ou a, ou a que os tercos debates, as tertulias sean en galego, que o gine sean en galego tampouco hai esa, ese, ese rechazo ¿no? o cal eu creo que é un dato é moi significativo e que por outro lado concorda que circunstancia de que o galego é dos idiomas eh, peninsulares dos minoritarios digamos que o que máis se usa o cal non quer decir que nas cidades isto se xa así porque é certo tamén que especialmente nas cidades de Vigo eh, da Coruña, pois pues, o galego mmm, bueno pues non está Digamos que, como a todos ou al menos a los que estamos aquí nos gustaría que estivesa pero en no conxunto de Galicia siguesse falando moito negro pois pues se ve que moitos que falan en galego despois non defenden o galego isto tamén é un fenómeno que se dá e non digamos a hora de ler temos que pensar e eu como iso non quero disculpar actuacións miñas e decisións miñas durante algúns anos destos en relación co uso do galego Pero o que sí é certo é que eh, a xente que leo periódico é xente maior. A que leo periódico en papel. Né? Outra cousa é unha conversión disinterna. A xente eh, que leo periódico é xente maior. Cada vez é máis maior. E eh, suele, na maioría, ser xente eh, que foi autoritizada en castelán. Né? Que, por tanto, non, non sempre... Eh, ten eh, facilidade ou lhe resulta como no, eh, ler eh, en galego nese senso eu quero comentarvos que no medio tamén, mas comigo, pero no medio que estou dirigindo agora é o que son fundador que é un medio onde compatibilizamos o galego-castelán de tal xeito que se carga nincera si a xente se dá xamoica contra se están en, en galego ou, ou en castelán Eh, pero bueno cando apretamos o acelerador por un dos dos lados chegan cartas chegan mails chegan chamadas ah, claro. eh. entón casi hai que eh, intentar buscar aí un equilibrio para que cando non chegan cartas ou protestas máis ou menos de estar por aí e ese senso vamos a dar un dato Cataluña é unha é eh, unha comunidade en que eu estimo traballando como antes recordaba xoxo Luís Rodríguez Pardo estuve unha anos ali trabajando no, no outro grupo de, de comunicación que era o Grupo Z e ali e, entón é unha experiencia moi moi, moi interesante pero menciono-la para que deixades a dificultade que ten poder pensar ou ilusionarnos con unha prensa nun idioma que non sei xo castellano en, en, en Barcelona que é unha gran cidade en Cataluña que é un país digamos mui normalizado en clave electoral nacional moito máis que Galicia como, como todos como todos sabemos pero ainda así polo que eh, se refiere a a prensa escrita hm eh, é mayoritariamente en castelán e hai unha experiencia moi interesante que é ado periódico de Cataluña que no momento no que tomou iniciativa que agora vos conto era o diario líder de Cataluña por diante da vanguardia oxe xa non é así pero naquel momento houve un xano no que o periódico estivo por diante en difusión era vanguardia pois unha das cousas que unha iniciativas que ali se tomaron foi o de publicar o periódico en castelán e en catalán de xeito simultáneo de tal maneira que cada día no kiosco, as persoas que compran o periódico poden mercado a versión roxa en castelán e a versión de cor azul e en catalán bueno, pois ainda estando ainda falando de Cataluña non chegou 40% as persoas que collen o periódico en catalán A eh, que agora volta a ser o periódico líder está íntegramente en, en castellano e o único periódico que hai a diario en bueno, hai periódicos locais pero o único periódico, digamos, que é de, de circulación autonómica eh, e a Ui está en catalán, pero que é un periódico eh, pois pues como sucedo con os aquí que, que pode ser lido por determinadas élites do país, pero que non é un periódico minoritario eh, <coughs> digamos que que que así. o caso este de, de Cataluña porque nos pode, digamos que servir de orientación de como poderían ser as cousas mesmo nunha realidade eh de Galicia eh moi diferente da que temos oxe. Non digamos a que temos, e que, que se intenta, que promover desde nestos momentos desde as institucións eh eh automáticos. Estamos falando, por lo tanto, dun dun dun asunto que vai moito máis al lado ensino, en la que nesta momento nos temos centrados co, co do decreto no do, do ensino, é que afecta lógicamente pois a toda a nosa con é comprensible que as primeiras páxinas que tedes aí son un claro exemplo que o asunto do do do galego no ensino é o que centra a, a, a cuestión xunto ca decisións que se tomaron, pois por exemplo, co asunto do galego nas nas oposicións, é que é o que bateo co que se chama deses primeiros, non? Que, que no que nos constatábamos que por primeira vez desde, a, desde, desde o Poder Autonómico se, tomaba, se daban pasos atrás na defensa institucional do galego na eh, democracia. Hai un político que, que escribe en xornal, e que do Partido Popular, bueno, agora xa non é exactamente do Partido Popular, porque está no Consello de Contas, entón non pode ter carnea oficial, pero é do Partido Popular. Que se xuxa un moho, que suele apelarse entre e é que dio estatuto. Eu suponho que, que tamén o fai, para dicir, bueno, como non vai ser que os meus, non me gustu que digo, eu vou dicir o que dí estatuto, a ver se iso non sirve. Eu creo que é un, un bo exercicio isto de, que dio estatuto, porque as leis supónse que están para, para cumplirse, non é que máis nos votamos das leis de, que, seguindo principios democráticos bueno, o estatuto de causas que non se cumplen como podes eh, eh, observado, porque o estatuto de lingua propia de Galicia é o galego non está isto no discurso oficial do, do país eh, admite tamén que os idiomas galego e castelán son, son oficiais e que todos teñen o dereito de os conhecer e de, e de usar. Pero dí tamén, isto é moi importante, que os poderes públicos de Galicia garantirán o uso normal e oficial dos dous idiomas e potenciarán o emprego do galego en todos os planos da vida pública, cultural e informativa. Por lo tanto, e dispararán os medios necesarios para facilitar o seu conhecimento. Eh, o seu conhecimento poderá ser destinado por causa da língua. Por o tanto, a cuestión sobre a que digamos que eh, me convidades a, a, a falarvos en unha cuestión relevante porque mesmo está explicitada no noso Estatuto de Autonomía que ven sendo antes bueno, pues, un pouco a nosa, a nosa Constitución e podedes observar que non se cumple o Estatuto de Autonomía por tanto eh, ena que non teñamos outro Estatuto máis avanzado ena que solo nos quedáramos con este se si cumplíramos con este estaríamos avanzando en nono se queda porque tampouco a xente se acorda e de que dirá o estatuto? No? os políticos que, pues, bueno, pues eh, teñen eh, moita capacidade para utilizar sempre eh, as cousas, pois, pues, lóxicamente salvo alguns poucos van a ir a decir a requerir estatuto para buscar as cosquillas a que non me gusta ninguno que está bueno esto eh, ten que ver polo tanto que despues pois acontece porque indudablemente si desde as, si desde as, desde as administracións públicas primero se da xento segundo se regula eh, e se implementan determinadas políticas tendo en conta además que na, no noso caso con a circunstancia de que o gogarno autonómico manexen importantes recursos que recibe para Este, esta, este asunto do, do galego e no mesmo xeto que acontece en Euskadi o que pasa en, en Cataluña bueno, na práctica eh, os fondos da, da normalización aparte de que podan ser escasos tampouco utilizan moito para a normalización isto é unha cousa que debemos ser todos eh, conscientes non? eu, como antes decíase o de antes de Gascardo antes de dirixir deste de periodo que é de estar en Valdonado, estuve en dirixindo a Bode Galicia. Galicia é un medio que recibe máis fondos máis caros todos sabemos o, o nivel que, que ten a Boa de Galicia en, en galego non? bueno, este é así porque a política é así e, e, e, e estamos nunha sociedade pois eu decí antes, pouco exigente. por lo tanto é posible esto, hay muchas otras cosas que todos sabemos que, que pasan cada día sin que pase nada porque en Galicia pues, muchas veces no pasa nada ¿esto que nos permite constatar? bueno, pues que no queda prensa de pago ¿eh? o, o, o, o uso de la ley hemos hecho la mayoría de las cabezillas prácticamente en, en todas hay un cierto uso de galego en en Xornada de Galicia, e aí pae dous medios, o semanal e outro diario, que son Aliciós e a, a Masatorra, de circulación mm, minoritaria, que usan o galego. Pero pois agora, podemos afalar os xerentes deses medios e que preguntarán, ai, o tipo o galego o canto xedan alinaxón? Pois veríamos que os que máis galego teñen é o que menos lle dan. Isto tamén uma pequena xustificación, digamos, por parte da administración, de decir, que dice, bueno, un un recuadro así pequenino en un medio que publique moito, pues, equivale a, a todo esto un medio que publique moito. Entonces, va, pues, con, este, con este truco eh, eh esta, esta, este tipo de criterio, que por outro lado garante a que, por tanto, o desenrolo do galego incentivado non no se prodúce si na sociedade houbera digamos viveza con este asunto sei que as cousas serían distintas pero non está na xenda ou se si está na xenda está eh, está nun plano eu penso que é secundario na radio na radio salbase a, a radio pública que, en parte algo a ser e Radio Nacional de España en, en Galicia que tradicionalmente eh, bueno, pues emite tamén eh, na masa lingua aquí en este caso perdemos unha emisora que é a Radio 4 que tamén nos facía en Cataluña esa mesma frecuencia eh, conserva pero aquí nos eh, perdemos e no caso da televisión como sabéis, bueno, pues todas as televisións mm, son castelán apenas hai desconexións. Nas televisións privadas nos anos 90, finales dos 90, tiñamos desconexións, tiñamos desconexións de Antena 3, tiñamos desconexións de Tele 5, cada vez hai menos desconexións. Isto ten unha explicación. A publicidade condiciona moita a las televisións. E a fragmentación non tes a eh, máis ingresos, o as canales generalistas tenden a ser uniformes. En Cataluña aínde debate sobre isto, aí pode haber certa capacidade de presión. Eh, se si hai algún avance eh, nas televisión xa, eh, digamos que nas, nas grandes canales, no futuro vai ser pola presión catalana. En Galicia isto ni sequera está no debate esta cuestión nestos momentos en Cataluña está debatindo moito este asunto están, hai presión sobre as canales hai moita preocupación nas televisións en, en Madrid porque además, como ahora están con o desenrolo da, da TDT é eh, unha competencia cada vez eh, máis forte pois isto pode condicionar as estortes e como estamos además, en unha circunstancia de crise Bueno, pues todo esto fue increíble, a ver si este tema no. Pero eh, sí si hay, eh, si hay una presión catalana, porque digamos que eh, Cataluña, que se va a usar su estatuto, especialmente lo nuevo, pues diríamos diga, que mmm, puedes hacer valer ciertos derechos que los estatutos llegan, el diente, no sabemos los recursos de los pero catalina va a ir a dar para que entendan para que entendernos y todo el lo que va a ir a la matraca con este asunto y hay que constatar lo mismo la causa los allí sabemos lo es decir en Cataluña hay inmersión o sea hay inmersión esto que escandalizo tanto aquí en Galicia sería aliño. hai claro que hai inmersión. Eh e claro, que nunca lo xa imposición. Pero si sí hai unha si sí hai unha firme decisión, non digo que imposición, pero si sí de que o catalán sexa a lingua vehicular en todos os campos da vida dos cataláns. A escola, por exemplo, porque aí está o comezo de eh, pois está a clave eh, de, no futuro das, de todas as persoas pero tamén no outros moitos campos e lógicamente o proceso de normalización do catalán, enda que eu falaba das eivas que poda haber na prensa escrita pero en xedal é moi alto nos audiovisuales é impresionante o sea, na radio pública e privada é alto e nas televisións non só na televisión pública eh, tamén hai unha conciencia que aquí non hai e ademais acontece creo que outra cousa clave que Barcelona que é unha gran cidade e radio é cultura en todo o país en Galicia non hai unha cidade que lidere estamos vendo estes días que o tema das dos caixos ou non? non ter unha gran cidade eu creo que a principal é unha opinión personal eu creo que a principal e iba que ten Galicia o día que Galicia seña unha gran cidade que marque eh, tendencias que fixe corrientes este país creo que xa distinto ca toda a autonomización que temos é francamente difícil por non decir imposible normalizar certas cousas que eh, outros países eh, teñen eh acabado. En non digamos, xa ceremais. Eh, te gusto un en Vigo, que era moi trabigo, era eh, en Vigo, tamás habitante de xa Pero digamos que a, a, a cidade eh, vertebrada, a, a cidade máis desenrolada a cidade con máis historia a cidade con máis pozo a cidade con máis vida de cidade a cidade con máis mundo cultural e a Coruña e a Coluña eh, bueno, pois eh, pasou-se moitos anos de, de, de costas mesmo, mesmo despreciando non, non xa non, despreciando claro, isto está aí e eh, eh, e apesar dos esforzos eh, recentes eh, non é fácil de, de, de superar teríanse que cambiar eh, moitas, moitas cousas e eh, por decirlo de xeito, máis claro, eu creo que así como por parte do Partido Socialista de Galicia en eh, eh, máis nestos momentos hai digamos que un compromiso decidido co galego e hai unha digamos, unha decisión firme de plantar cara a Frijo, e o PP como é esto Galego, bueno, por eso eu creo que isto mesmo non sucede no Partido Socialista na Coruña. Ni sucede co Partido Socialista na cidade de Guilherme. Supoño que, lógicamente, tamén por intereses electorais, porque habrá determinadas capas eh, sociais que non son permeables a este discurso. Pero hai non só unha, un, digamos, unha contradicción na estrategia xeral e na estrategia urbana senón que tamén hai do que esta cidade, penso que é un atranco porque neso mesmo coincide moitas veces Partido Popular e Partido Socialista hai me que, como sabemos, o Partido Socialista goberna co BNG nesta cidade e previsiblemente según as embixas o vai a seguir facendo eh, 4 anos máis o mesmo que víamos antes pode ser trasladado tamén a, a internet a internet o uso do galego tamén é moi baixo Eso socede máis ou menos o mesmo que pasa que versións impresas dos medios eh, de, de referencia antes comentábamos que eh, a hora de valorar os criterios eh, de aplicación dos mecanismos que hai de axudas aos medios para, o, para incentivar o uso do, do galego creo que nos podemos preguntar se realmente os criterios son sobre o galego sobre a línea dos medios porque isto tamén ten algo que ver decir, os medios que teñen máis galegos suelen estar menos na onda do Partido Popular por decirlo un xeito Eh, claro co cal pois eh, bueno pois claro na estrategia de fondo digamos que o Partido Popular non está nin certos medios nin Estado Galego e despois bueno pois búsquese o xeito de facer as cousas de tal, tal manera que o resultado final se xa o que a priori se se concibe nos Tiremos, estes días, no periódico que cedábamos que hacer de revelación, alguns, bueno, oh, José Silvio Rodríguez Pardo foi protagonista dun un deles, e algunhas outras persoas que están aquí estuando de convidados, oh, eh, es, estes días eh, tivemos a ocasión de ter o secretario xeradero de Política e Lingüística, e eh, eh, preguntándole sobre isto, pero me a contar queixo. El dicho que por resultados dos fondos investidos para difusión do galego, el é quen, el é o máis mo responsable disto. De Debe mover unha reflexión por parte de que que corresponda, se o seu camiño andado durante moitos anos é o adecuado ou non. Os resultados, dicho, son moi satisfactorios en todos os sentidos. Quero decir que, bueno, cando menos, eh, que o que vos acabo de contar non é nin unha trola, senón que é algo Que constatar eles mesmos son conscientes que reconhecen que está mal feito que os resultados son negativos teño eh, esperanzas eu eh, despoito de escoito isto de que isto vai a mudar non teño, tan, teño eh, sequera esperanzas de que a oposición vai a usar estas declaracións de Anxo Lorenzo para pedir explicacións a medida que dentro de tres meses todo sei igual dentro dun de ano tamén tan pouco tenivo os os asuntos cando non están as agendas en primeira línea nas cuestións políticas son moi mediáticas e este é un asunto si, sí, bueno, que hai que ter aí, vai no programa, levámoso, falamoso, dependendo, pero non é asunto eh, estelar este lado. eu creo que acontece unha cousa máis con esto do galego e as estrategias dos partidos. Se si o galego é só un tema do vénega, márimos. Somos, somos realistas. Márimos porque a xente vai asociar estes son os del bloco. Os de, del bloco, os del galego. Polo tanto, é moi importante que na defensa do idioma estén os outros ou as outras facas polígicas o Partido Popular nestos momentos está nunha estrategia nunha deriva eh, tremendamente contraria ¿No? e todos sabemos ademais que o está facendo digamos que á vista de todo o mundo o sea, antes podíamos sospeitar bueno, estos non les gusta moito no. nin les gusta nin queren oín as claras Pero o Partido Socialista bueno Pois estamos vendo eh, que por parte da dirección de Galicia hai unha estrategia de, de certa firmeza, pero creo que hai moitas aíbas despois no terreno plástico. Unha cousa é o que se irá no Parlamento, outra cousa que fai o alcalde da Conleta. Por, por tanto, temos aí un, un, un, un problema adiante, xa que o queremos ver, falar antes eh, comentabas la tuapaición o galego escrito te enteras bueno pues yo voy a chutar una buena noticia bueno una bueno, no relativa buena noticia Google Google sin, sin que ninguén yo hiciera sin que ninguén yo hiciera piensa que piensa que el galego es portugués No? é maravilloso sí. e vou vos contar unha cosa en xornal.com que máis de 99 que isto en internet é casi prehistoria pois íamos se poníamos moito castelán temos moita de visitantes porque? porque unha noticia en castelán só con que acollan en México que é un país de máis de 100 millóns de habitantes ou pille algo de Estados Unidos que o segundo país donde máis castelán se fala xa no mundo, que é o Tartel de España, pois claro, estamos falando de 400 e pico millóns de persoas, por tanto, a forza que ten o, o español é tremenda. E a forza que ten o español na rede é impresionante, en gran medida, pola aportación que fai a América Latina. E de Gustavo Galego, como Google daquela ainda non creara esto, eles teñen unha cosa que chaman Google News, Google Noticias donde indexan en español eh, indexan noticias duns 750 medios en eh, eh, todo o mundo bueno, pois pues, a, a começo dos 90 indexaban en español pero ainda non indexaban en portugués porque ainda non crearan Google News Brasil e Google News Portugal pero isto eh, xa vos deste, de desta de, de, de década no ano 2003 2004 a, existe xa Google News en español en nos anos 2006 hai nada, hai 4 anos empezou a activarse eh, Google en portugués News, non o directorio xa dar eh? falo de Google Noticias que en Texas solo medios escritos en, en portugués y nos descubrimos un día felizmente que las noticias escritas en Galego o robot que está en Nueva York polle, porque ve una y dice ah, esto es portugués, es leva. es leva para Brasil es portugués ¿qué pasa con Brasil? Bueno, Brasil es un país muy grande, trae poca internet tiene que tener una gran potencia una gran potencia en la resente pero en no, un no contexto mismo que en México México es un país que por la proximidad con Estados Unidos ...internet tiene un desarrollo... ...un desarrollo bestial... ...en, en Brasil no tanto... ...en Portugal es un país muy pequeñino... ...un país... Eh, ...muy pequeño... ...en lo que pasa un poco de Galicia... ...que hay internet... ...hay internet... pero está... Eh, en las ciudades hay internet... ...pero... ...nos medios rurais... ...como pasa en Galicia ¿también? ...internet... ...ainda está muchísimo... ...muitísimo por ahora... ...pero bueno... ...hay algo... ...hay algo importante... ...que... ...si desde Galicia... ...se sabe ver... ...se sabe pensar... ...e eh, yo no quiero decir... Eh, quiero constatar este efecto, no quiero decir lo digo que hay que hacer, porque yo tampoco sé, además soy son consciente de que los debates que hay alrededor de esta cuestión eh, son eh, son tremendos, pero sí os voy a contar una cosa. Cuando estaba en Barcelona, trabajando, decíanme siempre, hostitúe, oh, eh, hostitúe. Eh, eh, se si, si, si, si, si, si nos salta ¿no? se si, si nos chegamos a atero o, o galego pff, faríamos maravilla nos, nos chegamos a a Valencia Baleares a Leares e se acabou vos, vos facendo algún xeito algo, algo, tenéis que ver o que facer eh? había que pensar o que facer pero co galego poden ser facer moitas cousas no, no, no mundo Eu que despois de esta, esta reflexión en Barcelona, así non só unha vez, senón ben outra chorí e tal. Então come, tuve a necesidad de comentarlles isto os dous últimos responsables da política lingüística de Galicia. Antes era unha muller, agora é un um hombre. Pero antes era unha muller. Eu Pero do Partido Socialista que dependía da Presidencia da Xunta e agora é, é Anxo Lara, que depende de da de Consellería de Educación. E comentei isto, isto, pois o Iñigo Bermúdez comentara un isto o que tanto. Que que pensades, non? A xora unha resposta que tenes que aí que non ten nada que ver co que eu disse, non? Eh? Pero atendes aí. E é a a a antes, era... non sabía, non sabía isto. Non sabía isto. E eu non sei como hai que resolver isto. Xa me moita atención que, se, que apenas se fale disto. É dicir, e xa me moita atención porque claro, na era do internet, co, co, gobernando San Google, que, que en Galicia non se debata deste asunto, xa me bater bien. Porque, lógicamente, desde internet, poden se facer moitas cousas polo progreso tamén do galego sobre todo se si nos aclaramos lógicamente sobre como hai que escribir como hai que falar como... eu isto non quero entrar porque lógicamente creo que é un debate para, para grandes especialistas pero o que se si teño claro é que hai unha canle nova de que hai novas posibilidades para o galego no mundo tamén en Galicia, pero en todo o mundo é que eu creo que sería moi oportuna unha reflexión sobre este asunto Vale, vou arrematar para que podamos eh, contar cousas que me... cada vez menos pero quería apuntar algunas, eh, algunas, algunas condicións eh, a primeira non que hoxe o fio de que hoxe en Galicia eh, xa non hai que falar solo de prensa en, en galego xa tamén hai que falar da prensa e galego porque O galego hoxe xa non é defendido por todos. Isto é novo, un fenómeno novo. Xo non querer decir que antes fora defendido con paixón, pero antes non era atacado. Te había certo reparo. Hoxe podense ser ler cousas contra o galego na prensa galega. O mesmo xeito que se poden escoitar cousas no Parlamento de Galicia contra o galego, ou do mesmo xeito que eu podo ir un debate a radio Galego a toparme con una persona que me falan que este en contra de él. esto digamos antes de decir bueno, esto, con fraga, bueno, esto con fraga no pasaba ¿eh? con fraga no decir que estamos nunha nova, nova, ¿eh? en una etapa nueva en que están pasando cosas nuevas ¿qué conclusiones podemos traer también? por vía de ir constatando cosas bueno sobran los dedos de una mano para contar os medios impresos que usan e defenden o galego neste momento. A, a segunda cosa que vamos constatar é aqueles que cobran con cargos orzamentos públicos destinados supostamente a normalización lingüística son os que menos usan o galego e os que menos defenden o galego como lingua oficial neste momento. É outra paroxa no galego tirante. Y aquellos que usamos o galego, que defendemos o galego, se ha hecho total o parcialmente, estamos más nada. Y además podemos protestar, podemos escribir, podemos ir aquí a contarlo, podemos decirlo en las radios o así. No pasa nada. Tampoco niñas escandalizas. O bueno, sea, sí, pues, no pasa nada. Que máis cousas podemos ver? Bueno, os medios, eh, talén é certo que sempre somos eh, criticados por determinados sectores, especialmente si o compromiso non é do 100%. Eh, mm, por tanto, mesmo cando facemos os deberes, máis ou menos, mellor ou peor, eh, recibimos críticas. É unha constancia de máis de que somos os máis indicados para adquirir críticas porque non estamos criticando todo o mundo todo o por tanto que nos critiquen eu creo que tamén é, é saudable pero refirme a crítica a por exemplo nos facemos un periódico no que galego ten un peso moi grande a mí moitas veces 16.000 para decirme por que non a todo en galego? porque non se vendería nada xa non se vendería nada vendería se moito menos É, é perderíamos o tren de vender máis é, é unha razón comercial non é, non é unha decisión é, arbitraria é, o curioso é que esas mesmas persoas tan exigentes se cadran conmigo a que no feito en castellano non é unha cosa tamén é, moi curiosa cando non sucede Que esas personas toman decisiones que después benefician a medios escritos íntegramente en castellano por tanto creo que también hay que revisar ciertas críticas que se pagan a veces porque no se ve a su topo eh, atinadas yo también me pregunto si a sociedad de Galea, del, do, del siglo XXII esto no se preocupa lo que pasa con Galega ya sé que hubo movilizaciones importantísimas ou manifestación moi grandes Feijó ten que un pouco dar eh, marcha atrás é dicir que a sociedade non está pasiva, pero todos sabemos que es, esa movilización eh, é moi política eu creo que todos somos conscientes do papel que xoga o nacionalismo eh, neste tipo de, de cousas eu refiro-me máis ben á sociedade civil se si, Se non existir o BNG en Galicia eh, teríamos movilización en defensa do, do galego. Isto pode ser pode aparecer moi bo para o BNG. Eu creo que pode ser moi bo para o BNG porque demonstra que está vivo e que ten capacidade de convocatoria pero non se se é bo para o país. Eu creo que eh, na facidade de galega mm, poderia haber máis organizacións como o FACO por exemplo. Que asou na transición en estes momentos pregunto estamos no mellor momento de movilización social e de inquietude por cousas que deberían ser compartidas por todos os mais alades e na estrategia política dun partido está eso na primeira linea da xenda solo nos importan estas cousas os, os que estamos nos, nos medios ou importaría a, a todo o mundo tamén me pregunto, claro, por que o goberno de Galicia coda actuar con descaro con este tema en un, en un pasanato e, é imposible é decir, eh, sería, bueno, sería imposible porque xa non, xa non se daría o caso pero si alguén en Cataluña disera as cousas que se tiñan aquí correría, non? pero correría o taxista, correría o señal da botiga non é que o correrá Ou outro líder político correríamos. correríanos o todo aquí non pasa e por que mesmo ás veces a oposición tamén cala ou fai desto bandeira según o momento sabe tamén a eh, atención esta situación eu a veces mesmo me pregunto se hai medo se hai, se hai, hai, hai medo a alguien engaree. Eu creo que si. Sí. Eu creo que si, sí. ¿no? Aínda. Engaree aínda. Che vou do caso de Cataluña, eu teño certa tendencia, e pido desculpas por eso porque despois de vivir alí, o sea, despois de ser galego, de en Galicia e ir a traballar a Cataluña, que non xeixe por que non me atrevía aquí, Porque aquí fan as cousas deste claus que me gustan, Pero bueno, tocoume tocoume tocoume na verdade e que en Galicia que as cousas sexen son Tendes en pantalla exemplos do que antes vos contaba. O periódico en, en catalán, o periódico en castelán, a Vanguardia en catalán, o ou Avui en, en catalán e El Punt. Eh, que é, un, é unha cadeia de periódicos importante donde tamén hai un uso do catalán interesante. Bueno, no está claro que en Sornal no tenemos dúbidas. A veces, cuando llegamos a un periódico, hacemos eh, la primera y la pues para precisamente para celebrar felices iniciativas como esta que hubo tan recente, la última movilización que nos permite el titular eh, Galicia Fala en, en galego. Pero, el boagontadero, Está feito con cariño, con de intención, Eu sei como moita xente podemos felicitarnos todos, pero por moita xente quehou aí. Ba, bueno, non digo que por, por, por, claro que podría haber máis, pero é o Con iso so lume basta. É importante, é importantísimo. Se non existira eso, isto xa sería terrible. Ia sería para chorar, en medo para estar aínda aquí comentando isto con acerta forza sobre iso. Si, sí, pero creo que falta, falta moito, eh? falta moito para que realmente estemos nun país eh, normalizado, no que o galego que se supón que debería ser pois, unha das nosas principales eh, bandeiras ademais eh, compartidas, pois este presente na sociedade, este tamén, por lo tanto, presente con normalidade eh los medios de comunicación, a xente o queira, eh etcétera, etcétera. Eu vou ter unha impresión de que est seguimos estando lonxe. É vida del pero aquí en Xornal de Seo, a rúa protesta en galego, informe do valedor. Si sí, facemos o que podemos, eh? Pero eu aquí eu aquí veño a contar un pouco as cousas de xeito máis íntimo se cadra tamén a ser máis autocrítico e seguirei eh, na medida das minhas posibilidades eh, facendo primeiras como estas de Pepe Tacharo Seike e todas estas cousas que como podedes ver son a mesmo mesmo divertidas sobre todo cando se van meter aí co e estas cousas que están pasando en Galicia tan, tan peculiares E, ademais, a prova de que de non estamos preocupados é que, bueno, salvo nos, no día a día, ninguén reparan isto. Ou reparan pequenas, co... pequenas cositas de un perro nordio, al mordió. Al... Asuntos. Asuntos de segunda, de moi segunda eh, división. Por lo tanto eh, creo que temos un, un pequeno problema con isto do, do galego e creo que temos que reaccionar porque basicamente col instalado no lamento na melancolía pois non, non avanzaremos eu creo que podemos ter eh, ilusión porque outros conseguir. o catalán ainda hoxe se fala menos que o galego en Galicia está moi normalizado está moi reconhecido Porque lógicamente eh a burguesía utiliza o catalán, ten nos negocios sóse en catalán, e a xente guapa de Barcelona fala catalán e ten un prestixio social que o galego non ten. Si agora saimos aquí por os cantos, poca xente vai falando en, en galego porque non hai xente que pensa que non é fino. Aínda hoxe fala en, en galego. Pero eu creo que si sí, en Cataluña o conseguiron ¿no? non vexo razón para que na Galicia do futuro non se consiga ainda que o día de hoxe teñamos o, este, o niño que temos o Conseller de Educación e, e este presidente que están dicindo as cousas que vin do Galego por lo tanto eu espero de, de todo o que vos conto de que vos contado, quero decirvos que son optimista e que creo que no futuro non secando pero creo que no futuro pasará algo esto como de Maís de que se si en este país rematamos por ter unha gran cidade as cousas irán tamén moito mellor polo prestixo do, do galego non creo para nada que a recuperación do galego veña do medio rural si son realista non creo que um, dificilmente deixo por aí que o progreso se vaya a producir do mesmo xeito que sucedeu en Cataluña de recuperación e eh, normalización, eu diría que casi total, da súa lingua eh, propia e eu creo que así vou máis ou menos cumplindo o horario para que agora podamos eh, falar do que vos eh, queirades se xa disto, como se queredes que podemos das caixas azurros a eu estaré encantado tenerlo. moitísimas gracias pola vosa atención eu coido que abriu tantas portas que hai labondo hondo para enfrentar a falaxia. Así que o primeiro que quere falar corra. Eu discrepo radicalmente contigo na garantidade. Na garantidade. Creo que o modelo non é méxico. Non somos un país latino, senón máis de sustento germánico. É que en Cataluña fala-se catalán, e os sevigantes catalán no franquismo, incorporában. el o feito fundamental é que cataluña dá pan. Este país não dá pan. É migra. E feito fundamental é que dá pan o zona, dá pan gênero. De é decir, todo o território catalán cria pan. O porto cierra sí, Barcelona De toda la estructura económica está asentada en las, las veguerías, como sí, dicen las Por lo tanto, para mí, pasa que este país dé pan, que no hace migración. Ose, siempre fue dramático, pero el que Eose marchase a mayor calidad de mando de obra que nunca se fabricó aquí. Es decir, mínimo es peperón. Yo fui un profesor hasta para El problema es desde luego. De... la costa de la muerte, cuatro cinco y vamos a llegar a eso. O demás, de, de, de espaldas mordeadas para Estados Unidos. E, o acústico, claro. No da paz. Entonces, vivimos en un marco de capitalismo. Si las clases dominantes son incapaces de ser divisibles, eh, están demostrando que no son, que dominan, no se porque son cipares, lamentablemente. Eu, o que reclamo, porque non vamos a mudar aquí da noite de manhã, que me gustaría, por suposto, personalmente, con tu importas do socialismo en que seca, eh, dentro desta posibilidad, o que fixo, o que fixo buscáis? Era pan como movimentos cooperativos e estaba mosteciado no franquismo po PNV. O movimento industrial cae en Euskadi descansando no cooperativismo é fabuloso desta texan e da pan e Euskadi recuperou-se de caralho é unha lingua é. por tanto pasa por aí e non pasa porque é esta gran porque en Euskadi es que, es que, es que dé pan y es que está dando el y es que esté en el que va del país pero no puede ser que el tarde llegara a Vigo cuando vamos a tener eh, dos horas es que si se va a poner avión en en Compostela mantiene un tren de cercanías como puede existir en Barcelona que merece en cuatro horas que está desresada más que el avión de más es que se la metiera claro que que ver el, que el país y es que dé pan non tanto porque sea gracida. E despois, a falar dos anécdotas, eu non teo raciño. Son Nadal, un bro en agar. Todos os debates que me contestan o no bro son brasileiros. Pero contestan de cada llueve. Eu eh? escrevo na norma Nadal. Non escrevo na norma Lisboeta. Escrevo na norma Nadal. El, el brasileño contó este número en brasileño. Hay debate, lo que piqué. Por tanto, la lluvia ralda, si digo, que interiormente te tengo que dar pan a Cristo Cuervo, a las fuerzas más sensibles, y no botear los patrones que se ocupan, sino los movimientos políticos, cívicos. Me, me refiero a un PMV, que no son las no políticas ideológicas, en el sentido eh, del país, se eh, creó el vertebrado país. El respecto a lengua vertebrada es un proceso tiempo, no un tal, cada actitud a que pertenece, que, era, que, que es especialmente conocida por portugués, pero aquí no tengo que llamar portugués, porque si no, era galeto. Pero agrafía o alfabeto de abandonado castellano y cada con a propia a varias históricas galegas que axe debo portugués. Eh, son as tas. De non non creo que sea é de Pois moitas moitas moitas por os teus comentarios. eu realmente creo que o que fas ou os interpreto A lo menos polo que se refire o da gran cidade é máis un planteamento complementario do que eu digo que, que, que é discrepante, eh? Eu cando falo dunha gran cidade, lógicamente non estou pensando no no DF, de feito. Eu apelaba a, digamos que a vocación que ten Barcelona de cidade de universal, que eu creo que xusto como modelo de cidade que está na santípoda do que podía supor por ese en Bogotá o, o, o Caracas, es decir, que estaba pensando lógicamente en unha cidade de, de corte europeo vertebrada, con cultura, con relacións centrais. Eu o que quería decir é que en Galicia, en Galicia non hai liderazgo uh -huh. Non hai liderado. Era decisión que se tomou no durante aquele momento o asentamento da sede das instituciones autonómicas en Santiago que é unha solución de compromiso que permitiu eludir por confrontación entre Vigo e Coruña como solución intermedia bueno, pois eu creo que está longe, muy longe de, de dar paso a que a, en torno a Santiago tampoco é dicir, nazca, digamos que unha ansiedade é, é, o seito non me remito, é dicir de Oxe, Santiago é a cuarta cidade de Galicia, que ten os mesmos habitantes que tiña no momento en que foi designada sede das instituciones autonómicas. E seguramente isto vai ser así durante eh, moito tempo. É posible unha cidade en rede tamén, lóxicamente a xente que divana que realmente a autopista configura unha cidade non é certo pola razón que ti apuntas non é certo porque non hai tren non hai comunicación por lo tanto a autopista está moi ben os consideros de efeito a veces dín bueno pero é que que máis dá a ópera si, se chega claro chega a menos en coxa oficial a, a, a xente a xente que ten que pagar que ten que pagar a PH que ten que pagar a gasolina non se move cali liberdade que cal é que se pode mover a xente de altas rentas ou a xente que xa non, digamos que vai en coxa oficial polo tanto eu sí si creo que en Galicia eh, sería moi positivo que tivéramos unha gran cidade e os feitos matemito ti eu falado no Euskadi pero é o seu sistema económico plena coincidencia porque é o sistema económico non te que en Euskadi existe o, non só existe Bilbao existe o gran Bilbao, gran Bilbao. e o gran Bilbao é unha gran estamos falando dun área dun millón de habitantes nun país que ten dous millóns e pico dous millóns dous cento é dicir a mitad de dos vascos viven a carón de Bilbao non gran bilbao como cunha cidade satélite que San Sebastián impresionante o lago en outra cidade que xa non menos impresionante que Vitoria tremendamente eh, moderna tremendamente equipada pero que eh, se si despues examinamos o que pasa en Cataluña ou menos o que pasa notas que unhas que, autónomas eh, de, de España vemos que ali donde hai unha cidade de referencia que vangarda notas notas en todo, notas en a cultura na moda, na ciencia na universidade porque as cidades históricamente desenrolan moito máis a cultura e a relacións sociais a uns lideratos que o outro xento é máis difícil, eu digo que se xa imposible entendo perfectamente o que quero xecir como do xermánico porque en efecto Alemania non ten unha Nova York que ten varias cidades importantes pero pensa que Alemania é un país federal no que non hai primacía dos Lander eh, sobre outros pero que ten cidades con masa crítica mínima cocha que agora nos acontece. Téñen que no caso de Alemán, tamén concuro coa idea de que ten unha cidade coche recuperada, además, o arredor preto de Alemán, que Berlín, que bueno, sin ser en Nova York ni en Londres, eh é eh, unha cidade xa de certo eh, peso eh, en, no mundo. De todas maneiras, eu podo ser equivocado, este cabra o meu soño dunha gran cidade para Galicia que sexa e que tamén servida para prestigiar a lingua que é para iso que eu tamén me refería en canta a segunda cuestión que sabes moito máis camín dese asunto eu, eu só quixen esbozar o tema porque creo que en Galicia hai moito percorrido para o progreso do galego no mundo e creo que eh, impón esa reflexión eu creo que a real que a veña galega en eh, algún momento se antes porque as novas tendencias van xa impor este debate e o Consello da Cultura igual, que hai que facer co Galego no mundo, non só que hai que facer co Galego en Galicia, senón que hai que facer co Galego fora eu supoño que algún día chegará un secretario xeral de, de Política Lingüística, como xana en un no futuro, e dirá Hombre, voy a unhas oreñas esto do Google a, a ver que podo facer, eh? Porque algo, algo, eu non digo que, pero algo, seguramente, que podemos hacer para progresar xuntos. Si se despois nos partemos con esta grafía, con esta outra, deste seito daquela outro, eu xa non vou entrar, e moito menos contigo que no, no, un maestro un maestro en esta materia. Pero bueno, de algún seito miña de mandar tamén a razón cando celebrabas que ti veras tan boa colida do teu galego da atmosfera e as tuas, tuas relacións os teus amigos que vas encontrando o paso al arno Brasil. a eso me refería e ben, autonais bueno, penso que a mi eh, deixo a como, como especie de corcho está abaixo e mm -hmm. está baixo, baixo, pero que podría que desaparezca ese dedo ese corcho del dedo eso que algún día llegará que pasa, el me preguntó ¿qué ha de Odebo? ¿quién tiene ¿dónde está Odebo? ¿está en Madrid? pues pienso no. ¿está en New York? pues pienso que no pero el Odebo es una especie de hecho de una mordaza política que nos mismos nos auto, como se dice nos auto imponemos es decir eh eso no me creo la este país es un país de, la, de, de famentos de proletarios eso, eso, eh. ese discurso para mí no vale o si en Galicia hay un un desenvolvimiento económico muy fuerte hay empresas muy fuertes eso está pasando es decir, hay un desarrollo económico más fuerte que en otras zonas del Estado español en Europa O que pasa que, dice, claro que se produce pan, moitísimos máis pan aquí que o millón en Madrid ou en Cataluña, moitísimo máis. O problema é o coa morraza política. É dicir, non me parece normal a entonha un problema do coche que sería superficie. Non me parece normal un empresariado galego que existe e cada vez está en a apesar de troca, que, que non teña unha expresión política que defenda de sus intereses. Yo no digo que van a llegar caque, pero que defenda de sus intereses. O sea. Porque no de eso, o de o sea, tal como está, defenda de los intereses empresariales. Y si me voy a social, la clase trabajadora, ¿cómo es posible que el 66% de los trabajadores galeros, porque la filiación con ese posibilitario es en Galicia es similar al resto de esta es similar pues los 66% de los trabajadores galegos están afiliados a sindicatos españolistas que están defendiendo interés y no tiene que haber nada para que se ha trabajado la galega ¿cómo es posible? pues otra bordata yo creo que eso tiene que mudar y obvio si eso pasa no digo que sea un solo sindicato y que sea un solo partido político eh, cuidado no para lo que sea solo bloque yo creo que en Galicia o sin Galicia hay expresiones galeguistas eficientes para hacer la mayoría del país para hacer la mayoría del país eh, claro, no, no puedo estar de lado nacionalismo <risa> pero hay nacionalismo hay galeguismo hay nacionalismo galeguismo E están todos os ámbitos no PP, no PSOE e, bueno, e o Danilo Roque, por suposto. E ese, hoxe en día, penso que a expresión política de todo ese movimento social e económico hoxe en día podía ser en Galita mayoritario de chegaría ao 66%. Claro, hai moito no PP, muitísimo. Hai tamén sectores importantes do PSOE y también hay sectores que no están en el bloque y que están por ahí por ahí por lo tanto amigo, si esto es que estoy así podrá ser un momento que no esperaba que ese corcho vaya para arriba o volver a que ese corcho vaya para arriba a sí. eh, la superficie sabes lo que? tengo medio entonces Dalíca como nació dejaría de ser eh, invisible Porque eso es invisible. Nadie te van a comprar un invisible. Pero de ser eso, de sería que sería invisible. Y entonces, posiblemente, yo pues, pues, no teníamos esas calificaciones como la de Rosalía, vale, no sé, sino que yo seríamos un problema. O sea, no seríamos simpáticos. Y entonces podría haber un problema. Y yo soy pacífico, eh? pero nunca lo Eu non quero follón, xa o sea, me conozo, eu son moi pacífico. E o día que su Ferreira esa podían. E entón, pois sería moi problema máis no mundo que se estase seguro. E o mellor, pomelo. Pensamos os galegos, os galegos tiñon xiriose. Ao menos vivimos en paz, nin tan machacados, en paz. E como a Galicia é eh, te polin tre moito, rica, porque eso é outro mito. Pues, bueno, pues, temos para dar o 50%, para aquí, 50 para aquí podemos cambiar as pesas pues, eh? non posso estar ben para o barrio que nos sobra porque este, este país penso, e además non me creo xa a pesar que nos me meten ese discurso de que pobriles, que non se dependen non, no. si o mundo, somos moi solidarios se poden gobernar moitos ves económicos o mundo aleano e podemos dar trabalho polo mundo aleano os trabalhos aleanos son moi eficientes son moi eficientes eu comprometo oh, oh, non por mi pero tamén por mi eh? estuve para os anos en Madrid e iso non solamente aquí na Aseptina, en México en as partes temos unha forte trabalho moi boa e temos tamén moi boas empresarios ¿no? bueno por, no por Oso, no, que non traballamos un pouco por nos intereses por sonido un que pasa pasará por iso creo na que eu o con iso ben Paco pois é o cerebro da, o teu o teu optimismo Eh, creo que eso permitirá nos construir un, un país mellor, no que ademais demostremos todas esas capacidades as que ti, as que ti facías eh, mención eu, eu só faría un, un, un comentario máis en relación co que apuntas da estrutura eh, política indudablemente que a estrutura política se foran estivar máis en clave alegateria que ser eh, máis plural se si hoxe non no é eu supoño que en parte eh, por, porque eh, digamos que oxe, a masa crítica que ten o nacionalismo é, é ainda moi reducida e lo tanto a fragmentación eh, podría dar pé pe a peores eh, resultados en términos eh, electorais eh, o fío desto unha vez máis podemos eh, apelar a realidad de política catalana donde podedes observar En estos dos parlamentos que hay en, en, en España, en eh, Salud las Autonomías, hay dos partidos, como 8 tres En Cataluña hay doble. ¿no? Porque las fuerzas políticas, es decir, en Cataluña un, un, un ciudadano catalán puede votar en clave española, en clave de izquierda de derechas, o que quiera. Ten todo duplicado, por su gusto. Pero, sobre todo, hay una cosa que hubo también, me quisieron representar antes en Cataluña, y remato con esto, y es que creo que hay una situación pendiente que hay en Galicia, que hay cosas mínimos que todos, o casi todos, teñen asumido Claro, está que el Partido Popular en Cataluña es una fuerza política marxinada, de aquí a mayoritaria. Esto <risa> Parece un pequeño detalle, pero es un, un asunto muy, muy, muy importante. Pero, salvo Ciudadanos, que es un partido pequeño es algo PP, hay muchos asuntos, no es que todos los otros grupos, cosa que desde fuera de Cataluña a veces no se entiende, no es que hay, digamos, con una coincidencia, un consenso amplio, ¿no? con respecto a la lengua, total. É as diferencias que hai entre o PSC e Republicana sobre o catalán non Claro que as hai, eh? Cando profunditas ali, claro que podes, podes matizar moito. Pero non hai ninguna gran tensión. Aquí, hai Por eso, eu creo que, mentre non teñamos esa Galicia que te soñas, que claro está que te pode ser é posible, ao menos eu creo que nos podíamos darnos a por certificados con que non perdera uns consensos que de algun xeito xa tiñamos. Ve xa o que me costa, o que me costa é pensar que perdamos consensos que podíamos ter con fraga e non agora. Isto é, desconferta, é, desconferta. Si quería preguntar unha cousa. Si tes o momento que esta cuestión antes. Baixo. Bueno, no, no, no. sí. Bueno, era realmente un tal componente porque eh, bueno, no sé si continuamente, pero, ¿Pero conscientemente, a mí era primera vez que se empezó a hablar un poquito de claridad de síntesis ya de entornos de Madrid ¿eh? sobre todo los temas de conclusión yo creo que seguir analizando el tema de la lengua ¿no? con un programa político de que si OPP no es que la lengua o que no se, pues, no se subvenciona suficiente, no suficiente yo creo que hubo dos grandes como, sin certeza que he dicho al solado que hubo no, no, eh, dos grandes eh, errores de análisis que hubo ¿no? entonces por eso comente, porque alguien se de ha querido decir una o que quero vos chegar é que asonar civil a sociedade galega a pesar de que já de que todo rotois es, desfallando están a sofrer iso, que isto pode desistirmos. O galego de que se están en general no caso eh se están cousas de todo algo, a pesar disso o galego segue meregando e lo patrás te fai na actividade en su. Entonces, eso é es algo que eu creo que é a, a, a clave, que é o que é o que é o que é o que a actúas xifra, porque a xifra é xifra e xifra coisa, se a xifra é xifra coisa, é xifra que o PP a tenea elito nunca le digo. que reflexión, é xifra, é xifra, é xifra, é xifra máis non votar xifra a culpa aos partidos, no os nacionalistas, porque a tenen a culo, porque a pala é o no que como los otros tengo culpa porque lo despego no, decimelo si, si, si alguien hay que votar la culpa que no se pues no la tenemos que votar a todos los no. la propia sociedad que no ve útil no en práctico o, o uso de la ley en la luz de esos pasos y así no hay más entonces eso yo creo que que por fin alguien en verdad de ti con valentía y sin miedo tenga la a mi limitación Irei na gracias. Bueno, pero pues, no pues, gracias surxo polo teu, teu comentario, eh como dicimos que moi de xeito moi breve, eu eh só xe faría un un un apunte nesse senso. Isto acontece tamén eh, por este eh, por este que por este factor eh eh urbano que eu antes apelaba É bueno explicar pola vía do exemplo. Si agora eh, paseáramos por calquer rúa do centro eh, de, de Barcelona e pagáramos con rapaces de 18, 19, 20 anos que seguramente irían eh, moi, moi de marca, con ropa moi de marca, moi, moi, moi maqueados, estarían falando en catalán. ...que cuando salieran de copas... ...estarían fuera de la zona... ...ese este mismo ejercicio que debemos hacer... ...en La Coruña o en Vigo... ...terríamos problemas... ...para localizar rapaces nuevos... ...de este nivel social... ...que marcan... ...pautas, son preferencias... ...la verdad que no sería muy tomado... ...para hacer los de Santa Coma... ...pero los de Santa Coma no son referentes... ...después, nas ciudades... ...yo creo que ahí... ...hay un problema muy importante... Xoxa Ramón Barreiro decía que se si, liberamos un, un becan no, no report seguramente eh, eh, digo becan galego eh, este, eh. seguramente con eso avanzaríamos moito máis que castanxanes de, de norma en lingüística, non sei se Ramón Barreiro ese xera bónón pero creo que nos faltan referentes modernos e urbanos para o galego especialmente na Coruña en vivo Sí, claro, yo simplemente antes de dar la palabra a Lola que con él pensamos esa cosa y con él, no, poner... no, pero es que ya avisaron de que hay que pensar ni a Lola la... la... la... la... la... la... Bueno, vos querían poner ahí, como falamos de la aldea, falamos de el campo, de la gran ciudad y todo lo demás, en los idiomas Eu quero decir que claro que todos temos que valorar a cultura e todos temos que valorar a o idioma no galego e todos temos que valorar isso, pero con respecto a as linguas en general, case que todas as linguas poden xa facer total e absolutamente moitos deles non sabían escribir na súa vida e ainda hoxe vais por aí polas aldeas e moitos vellos entón vai falar un um dameu precioso e nunca na vida poden poñer como se escribía eu que sei a primeira palabra que queren de decir se se li ou se se vas despois se vas a decir un órrio que queda moi bonito porque sai os precios, ou simplemente xa chamas cabazos ou cabases muller estaba polo outros do porque que xa nice eran as calabazas, ne, por tanto era un cabazo, cousas destas. E todo isto farmo foron fabetes. E hai potencialos tamén, eh? que fala. Os outros tamén pero os serratos seguro que moito máis, né? Non, a cuestión é que isto é o facen non na tela. Eh, seguramente fora dal eh, das formacións políticas ou por lo menos sabe se que X, os partidos, etcétera, pero eh non é que case que teña nacido por seración espontánea na sociedade civil, parido del cielo, ir no, eu que efectivamente os partidos políticos están para organizar a sociedade. Ben, como xe. Probablemente non apart, pero ou, por menos, para organizá-la, ou, non sei, eu creo que posen accións espontáneas, en a que se teña convertido en aparatos eh, que coñecemos veitán, pero que que realmente no, non succeden nada a posen accións espontáneas e ah. propósitos eh, planificados e decididos, etc. No? Entón, eh, un argumento que se moito por aí é como que parece que que o nacionalismo desunica de algún analeiro de parlamento do galeno o avance do galeno entón, é tan paralóxica a cuestión que a mi, verdaderamente me sorprende o sea, é un nacionalismo é dicir, a sociedade civil por ser acción propia debería parir aquí cantidad de cosas e de de, de, de, de, de de avance do galego, por ser acción espontánea ¿no? e entón, parece ser que o bloque, que en fin, o nacionalismo xeral general, incluso en ¿sí? fin Eh, perxudir con ese monumento do galego que increíble ten que oír esto infuramente plenamente sorprendente porque sobre esto eu xo agora un comentario que é unha constatación dunha estrategia electoral perdona no. que te dí que facer entonces para non perxudir non é xa que te dixe o si sí. Bueno, o que teñía que facer así eh, en eh, 30 segundos creo que non sería capaz pero si sí, de, de, de importar un dato que está apunturado á vista de todos é que debe facernos reflexionar seguramente a todos os nacionalistas e os non nacionalistas pero o certe que o Partido Popular toda campaña de fondo contra o está asociando Ha unha manipulación tal como que o decreto do Galego Vicente, do bipartito, é do BNK, é do Bloque. Cando o de Maestro sabemos que o decreto do bipartito é dunha conselleira do Partido Socialista, pero seguramente, os que estamos aquí, os que están fora tampouco, espeitaron nunca a ninguém con todo el decreto y decir, no, es que esos socialistas que no estoy cheo en el decreto no, porque ellos saben, saben que facendo decindo o ou otro consiguen mellores resultados electorales ellos tampoco pensan que lo fagan por ninguna perversión sí. porque les resulta rentable electoralmente acusar o venegar mismo de cosas que o venegar ni siquiera salen Ok, é tremendo. Como resolver este asunto, eh, eu quedo aquí dispuesto a vida a, a sumarme o no debate noutra ocasión, porque eso no me va a dar tiempo. <risos> non, pois xa non que xa avisárose de que había que xa de que había que. Repatando aquí. Pues, eh, Xavira eh, diise que bella. No, no, falo. Sobre aquela e van dando decir a señora esa. eu que non entendo eh xa que me xa que entrei na palavra é que o señor que se ataque eh, eh, como de tan casi despectivo, de alguna maneira a alde aos aldeanos dos que non saben o conservaron eu digo, eu digo isto, non sei que a explico mal pero tampouco tiñe tempo senão, se tuñera máis tempo me explicaría un O tema que, por exemplo, aquí pora sim proyecto que tiña aquí para con menos unha rutina por... sí, no de biología vai para un ectano. Estándo que na porra que un aquí era, bueno, si, non sei, que debería ser por tipo 50.000 ou xa que mira. Estes que me dán os partidos. Agora son da comunidade sur, que son da comunidade. E os datos que claro va a ir no. Había, no. O sabes que pode pochers un asunto sentido, no? O sea, por lo tanto que é eh, eh, es posible pues, porcentaxe mira, cando hai eleccións, o progreso nas votacións, xa segue un porcentaje máis ou menos hai igual. Que entonces non é diferencia. Na Aldea non sabe, é sabe. E estando no mesmo nivel, o final aí porro que ten está muito máis fartado que os capitales En a Coruña, completamente falando da Coruña, né? Onde a partir unha gran parte da Galiza está na Coruña, eh porque, bueno, é, o sea, saber o que eres o guión quer dizer que non se sea a campanita entre ese. Pero, ése, está demostrado que hai estudo efeito que a ciudad de Galicia má, máis inculte, sin barcos coñeses, eu me sinto coñesa, eh? porque o llevo está o que parte da minha familia de origen. Né? Pero ése, percree que salen por fuera un buen abrigo, reña, y hablar castellano y ya está. Y pasa a hablar con algunos, me cae a cara, es que no pueden tener un, un tema de conversación un poco tarde. ¿no? Es una pena, ¿no? Bueno, yo no quiero hablar más, porque no había pasado mucho tiempo. Bueno, entonces... pues aquella, damos yo un fin agráfico. Un aplauso.